سناتو والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی علیه الطيبین و علی صاحبه اجمعین غالبا فلپاکوست یو بنظم قوم او د بنظم پیغمبر بیان کول غواړی موږ حضور پاک تعالی د تسالید لپاره وای او کافرانو ته د عبرت لپاره کي چې په خوانو قومونو چې د کافرانو پیغمبرانو نه انکار کړو د غی حشر سره امیشا دا انسان دا تبیتی چې دا انسان نا متاثر کی نخده پاک پا مثال کی انسانان خیل کذبت اعوذ بالله من الشیطان و وجیب کذبت سمود المرسلین درغ جن ویلیو قوم سمود طولو پیغمبرانو تا قوم سمود دام یولوی قومو عاد جنوب طرف توسیدن دا تسودی تو عرب و پا جزیرا کی. او قوم سمود شمالتا عاد مخکنی دی او سمود دور پسی دی دو سمود علاقه دا گرونو میان دی او درانا اما دا علاقه د چینی دی پاکی والتا او سستوگ نبند دا شرعان نو گرونو کی اسم نخی دی دا غیق گرون دی کندرات دی چه گرونو کی زی جوڑ که نا قرآنی کی نظر نا کنده مشتا کندرات مشتا کتابون پی لیشیوی دی دا غیق دسویرون دی ارامودی ارکیتام کتاب کی دیار سموت دا غینم ده د سموت علاقه نو لا غې ټول تصویرونه هغه نقشې هغه ټول هغه کتاب کې راوستي دا چې تبوک تزينو په نار راز خو سانق استادینه باندې طرف باندې دا نه پیدل پلارو کوي خلید دا اقام بیان کوي په خو به لګلګ قامو لګو پیغمبران به ورته ناکه محدود زیک بوچی حکم به ونمر خلای بطون طباک دا سلوې پیغمبري لکه زمونده پیغمبر چټون جهان ته دا د چا مده شی موسی علی سلام خو هم به اسرائیل قوم دې اسایان قوم دا, دا, دا رستو زیاد شوه د خپل پیغمبر زمانہ کې یعنی زې زمانہ کې نو ډومبي اسایي بادشاہ د وسو پنځی سنایسوی کې اسایي شوه د قسطنطین د ایسایی حکومت په سن 225 سنه ای سوی کې قائم شو لري بیرغ ایسایي تخور کړه نو 250 کاله پاست ایسایانو حکومت راغله په مختزمک او د اسلام حکومت د حضور پاک سره راغله ځکه چې هجرت وکړه مدینه ته راغله د اسلامي حکومت قائم شه بیرو بکر سره بادشاہ به عمر فاروق به حضرت عثمان به حضرت علی وو په شاګردان د حضور پاک يوبل پسې پس بارشان شویل ابوبكر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علي صاحب حضرت حسن حضرت مويه عبد الله بن زبيح نوو شاګردان د صحابو په دمانه کیداري حکومت کور شو نو دا قومونه لګلګ او په پیغمبران مو محدود زیک خدا دایم په هر پیغمبر خپل قوم ته لګل شي وي او ز ټول جهان پر علي لګل شي نو کذ ابتمود المرسلین درو جن ویلو انکار کړو سمودیان د ټول پیغمبرانو نن ځکه چې خپل پیغمبر ته درو جن دا داداسې لکه ټول پیغمبرانو ته درو جن وی اس خال لهما قوم صالحون دا دایي زمانه خبره را چې وی ور تخپل رور قومي نوثنه د خاندان سړي صالح الا تتقون د خپل نه نه یریګه لذید قامو دا, دا خاندانو دا نصب نصدو عرصه ورتمالو اینی لکم رسول الامین زبت تاسو دا پار یا پیغمبریم رشتونی یا پیغمبریم صاف صاف یا پیغمبریم امی امانداریم دخده پا پیغمرا رسولو که دا زن نپکی سنوی یا پیغمبریم ماتبر رشتونی پا سچا امین مانا پا سچا رشتونی فَتَقُولُ لَنَا نَقْلِينَهُ يَا رَبِّ نَحْنُ قَدْ مُخَالَفْنَا وَفِيْعُونَ أَوْ زَمَاحُ حُكْمُ مَنَ خَبَرَ مَنَ أَمَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ سَتَأْسَنَنُ مُعَارَنَ پَدې داوته تبليغ او پېمان ایمان سمزدوري سمبعدل لسسېلا بخشش إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ زَمَا بَدَلَ غَلْوَيْ خُدَيْ ا تو تر کو نا تی ما ستاسو څخه یاد دي چې همدا څه په خپل خدای کېږي په دې زینو کې خپله به رمسا یان تاسو لا چې په دانه متون درګړي د نو ستاسو دا ښيان چې همدا څه باه چې سکاوهه مکوهه تطوس په ديني ناس نه نه په خوده کېږي په تی ما ها ہونا تاسو زینو کې تاسو پکېږي آمینین خپہ بیرمسر استاس او تپوس په پوس کیا سوبنی کیه تم છોړي یا وګه بیغمیار بیباکی کې سات نعمتو مې جو اپ کو ملي هې و کون سی نعمتې هن فی جنان په باغونو کې او عیونو او پچینونو کې و او په فصلونو کې او نحلن او پکاجرو کې تلوها حذیم چې د هغه غنچک غړنی وی نغې او بور مونږه دی ګرנדי عالاده مزیدار دي وتنحتون من الجبال یعنی په دینه متونو کې چې خړې در تاسو تاسو پری خاو دې چې څه کوي نو ما کوي تاسو په دې نامه مت دې شکر ادا کوي هغه وی خدای او پیځي نه وتنحتون من الجبال بيوتن تاسو کنا وې ځان له بورونو کې کورونو فارحین ما یا فارحین اتراتی ہوئی خپہ تکبر او پناشه سرا یان د خدای په برکري نعمت او باندې تاسو فخر کړئ تکبر پکای غرور پکای یا فارق نو بخاري کی معنا نه فارحین فارحین او خارم بن عباس بن بطرین کو او فارحین و یقالو حازقین مخاری کتاب التفسیر پر نوائی داسو بپریخ و تنحتون من الجبال نحط وی کندا پا غرکی تراشی کوری تراشی پا غرنو کی کورو نظاملا فارحین خماہ رئے پکی یا فارحین خپنشاو پتا کم برسا داسی مکا ہے فتق اللہ دا خدای نو غریګې واطيعون او جماحم ممن یعنی کله خدای نعمتونه دینه فائدہ نه وانه منافرمان نه مکه ولا تطیع ته یو سم کورونشت وی خوړی علاقه نه په سعودي عرب کې واقع او دا دی په نارو کې و چې شام ته بدل پدغه نه هغه کوي اوسمشت د حضور زمانه پوره جکم د صالح علی السلام دوخي کوي حضور پاکه تبوک ته تو صابو ګرام ترې چې په دې علاقه زینو سرونه پټ کې او رجانا په حالت کې ناشته انته دمت چاګړو چالارو پیاوونه نوبروړي ویره بغیر دا کې کینه په چا د نور نوبروړي وړي په اخلي هغهمره پره ا سارول اور کې کلی دې کې لیکي به دمنه کوي په رجانا په حالت کې زه کوم خام چې تباشي وي په کوم علاقه کې انتبه تاسو ګڼنه آه هوا او ټول فضا مسموم او زهرا الوده د دې وجه د شریعت په حکم کې التاستوک نه بندره بابل خار خپل تماکل نه غیره کې راغی نشانه استاغل تاسوګ نه بندره لوته سلام قوم په لورې شوی نه بحري میت په هغلن تاسوګ نه بندنه نګريزان او مګريزان او ټولې جوړې کړې دي قطب الله خپلین <تحدث> او یاریږي وافیعون اعظم حکمونه د خدای په نا فرمانای کې بیت مینا نه او د خدای په حکم منل کې ابا ونمستا bangle مستا خوشالي مستا تا باندې خدای سمونه کوي هغه من کوي چې ستاند زاراب ته تته وي پودر مسکا چارس مسکا شارام مسکا بضعام علی مکا جواری مکار نور خو خو خو خو را خو راخرس کا خو بانگلخ و دربانه تکبر مانا کهی تاکبر مکوان پا تاکبر که تا بدیخ کاری هده ما آشارا بس پکی ام ده ماری گروور بطا تا بد نظر گوری من تاکبر خوشه نوی خوده ایشی داسه نده بند کرد چې دا غی که من تخیر و خنر آمانیاسه بس بند کرد نا غی که زمون زراؤ سپید دا خینزیران دا بد اخلاقه پیدا کی سپیس ای سوخري د سپو خوې وي خنزیر چې سوخري د خنزیرانو کوي خنزیر په ډېټو له حیوانات ته کې بې غیرت حیوان نه یعنی یو سپیس پېټابل سپینې پری دی په واسه د خنزیر دا طبیعت چې خنزیر سره خپل مادي بل خنزیر او سره یو ځای کیږي د دا رو طبیعت نه خرابې نو چې سو خنزیران پرې دیږي کې غیرت دا شی پرونو کې بیره راته فينځيږي جن ان من الجبان تاسو کناوي په غرونو کې کورونه فارې شي په تکبر فتح الله تکبر مکه يوبد اخلاقي اواز ما عارفكم ما نه وانا تطيع امر المسرفين مروا مماني خبر د دې به بار نا به باکلی دران چې دي مشرانم هم دي گمراه تدې خبره مې مانه په یو تاسو کاندې تا وایي الذین یفسدوها فی العهد ولا يصلحون نا دغه به باکه خلک دی چې فساد کوي پسما ک کې او اصلاح کول نو ور شر جوړای فساد پیدا کوي اصلاح نکړي تدې خبره مې مانه قالوا وی ورته سوی په جواب وي <وی> ورت دي انما انت من المسحرين فتاه جادو شي وې دي ټوله یانه فتا سحر شي وې نه انت الا بشر ومثلنا تو په زمون پشان شان یی انسانې نو څنګه ست او بیا اکثر پیغمبران غریبانه ني باندې مستقیمه روانه وت ورک وې شی یو سليمان عليه السلام يا داوود عليه السلام نو فقیر غریبانا نو خپل مزدوری به کو نه نو تو خو زمون پشان انسان اے فاتبه آیهن آیتن, آیتن قدرت مخه یا ممتاز انکن ته من اسوا دخین کترشتونی سمعجزه خو اے ویسا معجزه وی موارې وی دا ورل چې د دې گټینه یو بلار به او خو روز یو را وته دوه سارا لنګشی ندی رنا شناه بره ورستل وی خد که دامی اوکڑا او ایمان بار اوڑه وی او خده تیزاری اوکڑا خده پاکوی خدی گتی ده لختر اخلاس اکا یو غرشانت لختر اخلاس اکا گتی اوکڑا اوکڑا او دو سر بلار به بچی راو داس یو ناشنا گتی اوکڑا اوکڑا چی ده ده آمو حیوانات تون بیاندازی گتا وی خد قدرت نخوان نخ آلا خد دی سحقونم دی دی تگواری زرار ا یو کویو پاگکونا لاخاک اده کم دست کلا دا پارا چکم امکن و یو وار دا, دا, دا و بودا دیو یو استاسو نه اغیه دومره غران نو چه خلا بیده کویی توقعت کویی بیتش که بلچه اغیه با کم زیوان ته نور د دا یرین شوراتی من دا بیتیوان نو چې خلا بیده که یو رز با دا او یو رز د نور سارو بې س په لټ خلکو داسې مولا یوخذو بل سری سرهښ نه او ویدا ویدا او خدای کده خناخذمو ټول دغه نه دي ابدماس فطوا لپچاره پټورا نه قوم په سنا هغه خیمن نه کې غایب شوم سپنا شونه راو بچیم نه او صالح علی سلام ویژه دا د قدرت یو نشانی و تاسو باندې و سازم راش خ نوسی پ د معجززهه پیشه معجززه پیش وه پیداه کاله <تصفح> نهاختونله ش ملکوم ش به یو م معلوم يو يو دا ی وخه د ناشنا ی وروار د دیې د او او یو ستاسو دی د معلوې یعنی یو معلومه ستاسو یو د چې کوم مستاسو په والله تمڅ د تګورې تکلیفونه را شویاخوا د کو معذا خوبنی ستاسو نر عذاب در یولی روزه یولی در حیبت رز براشی و عذاب برا در بانی راشی فاقروحا بیوان در اخا فاس بحون آدمین پولو گرزی دل افسوس کون کی عرمان کونی یعنی چه عذاب پراغ بی عرمان او خو پارمان سکیدن او تش عرمانم نکافی کی جسو کو ریمان ہی نی روڑے فاس وهو نادمين اوgradle پچھتائی ہوئی افسوس کہ ان کی فاخد عنم العذاب ونی وذین ناران عذاب الای برات اور پھر وردی اپن ان فی ذلک نا 10 واقعات کی ابات ذی خلقنا پا خ ددي خبرو بهوج چې د ټول منی او کار اکثر هم مهمین نه د اکثره عرم د وختې معمنات ان نهرببهله هو العزی خدای ور د طاقت خاون اوسم دی د خدای طاقت کې سفر نه د تاسو سرهکی شي او مهربانا د لا وختې در کړی یو شپګم قوم بایدیان خدای پا کوي قوم د بد دروغ جنوی قام دلد طول پیغمبرانو تا. لوت علیہ السلام د ابراهیم و علیہ السلام موارده دا, دا قوم سمود نو مفک تیر شوه ګاړو میز کې میل فاصله له خلیل دی د خلیل نو سره روان شینو د بی کلی د سدوم و نه خالص د بحرمایت په غاړه دی او سمنده به د پندش پېته کیلومتر مربع اردن و اسرائیل پر میانسکی نهر اردن دیتا ته آغی تبا خی مردام بای پده نقشا کی خکاری دا سی تریخ سامندر دی چې اس قسم کب مایی شمشتی سبل ساشی پکینیشتا اش کدی پا کیو گردو لبری دا خلق ورزیو دا چا دانی چیوی دیخ پوبان یا جلدی مرزون آگی کلام بی او دلیوار تجوڑ دی زاگه وقتی ورگلم چی دی یهود و قبضه پی نوان از دی یهود و پا قبضه که دا علاقه طول نو دلتا دی ابراهیم علیه سلام نزدی که در در لار چی واقع دی ابراهیم علیه سلام مشروع دی داد بار خوده پی پیغم برایم کنید از چی قوم لی عذاب راتنو مخکی ابراهیم علیه سلام برایم نو کذبت قوم لوتین المرسلیم در رو جنوی لی دی طول پیغم انکار کرد قوم دلوت تٹھور پہ ہم برامانہ اس حال له مخوهم لوتن نا وختو چویید بی تدلویر نسبی لوتن ہے سلام انا تقون دغدغه نه نهږي اني لكم رسول امين زستاس دخلې له طرفا یو پیغمبر بس سچا رشتیا معتبر اما انا دا دغه پیغام ټیک ټیک را رسول حَتَّى فَلَّا نَحْلَنَهُ يَرَيگَ وَافِعُونَ زَمَا خَبَرُهُ مِنَ هَمَا أَسَلُكُمْ رَأَيْنِ مِنْ أَجْرُ زَتَا صَلَصَ مَزْدُورِ رَبَنَم نَغَاوَام إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ زَمَا بَدَلَ خُدَيْ پَاسَرَا بِسِكُل أَتَتونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ قَاسُوا بِذِكْرِكَ وَنَارِ نُصَرَا پټول جيهان کي پټول جيهان کي ستا سد پاره نارِ نريلا یا پتول جیحان کې تاسو داکار کاوئے دا اخبال سوکنکا حتا تون الزکرام تاسو بدکاری کاوئے لکان و من العالمین پتول جیحان کی یعنی د جیحان کې یو قومم دا بد اخلافی نکی لکا تاسو چکاوئے ټول مبتلو پاکی او پر وینن لرنا شرع مینن کون الکان بیٹھ رسول پا یو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ پر ایده اغا مخلوق چه استاسو دا پارخده پاک پیدا کرده چه استاسو خزیده استاسو دا شهوت و نفس و دا, دا پوراکول و دا پارخده خزی پیدا کرده اغا پر ایده یا کمن من بیانی شو کمن تبیزی شی نو پر ایده وَتَذَرُونَا پر ایده مَا خَلَقَ لَكُمْ اَغا استاسه دا, پار پا پا دا پارا په پیدا کې دي استاسه په خوځو کې ینه خوځو سره بدکاری بدکارۍ کوله په بل جانب کې نو استاسه دا پار چې استاسه په خوځو کې کوم محل مناسب د قضا د شهوت ته لپاره پیدا کړی دی بل انتو بخومن آدون تاسو پریده بل انتم قوم انادون تاسو ډیر سخت د حد نوتیه ما بدکارۍ چانه یو خپې باد چې په مجلس کی. دا سبيغير انت خامو چې نه پکه حیا و نه پکه سړیتو ان دا په جهان کې نه دی تیر شي همجلس کې مېمان اچو یې اور په اور ونه طبيت به راغته واه ولیسې مې کسہ کوله کيس خان دغه تا ګر سره د دکاندارو هندو په کاف هندو څه ساده متواشتنه هغه بعد دوا چې ماخه او خنداره یې ما ته کومې خان کده په زوور غللې دا کوم نه پېږه په زوور غللې نو بيتزر وتزرونو پرې دې ماخه نه خلکمن ازواجکم انا مخلوقه استاصده بارخه د پنا کړې دې چې استاصو خزيدي بل أنتم قوم العادون بل كتاسد بحدنا ورطيه قالوا غيور تسوي لئن لم تنتهي يا لوت كمانا نشوي يا لوتا ددي خبرنا لتكونن من المخرجين تابوا باسدخ بالكرنا كلنا من يوباسد قالوا دوي إني لعملكم من القالين زستاسو دعمل زو بیزار این زو ماستاسو بیزار این زوستاسو نامان بغوست کن ورسا نفرت کن او دوئیو کن رب نجی نیو اہلی مما یعملون خدای ما لنجات راکی ما بچ کی خلاس ما او زمان احد د دا دی خبرو ما نو خدایو ای فنجینا و نجات ورکمون دلر اخلاسیم ورکم دلر اخلاسیم وآهله ودد قوم لره اجمعين طول لره يعني ددد طول خاندان ما بچ کرو إلا عجوزا في الغادرين مگر يو بلهم پريخو دا باقي وخلقوك آه دد خذ يوه خذ يوه كافره و ما نموه قوم سرطباشا و باقي طول بالبچه بچ ثم مرن الآخرين بيم حلاق للا باقي خلق سنگم حلاق وام طرنا علیهم مطورا مم پی ورولو کلل یوناشنا ورول لکانو بارام پیوش مخی پی کانو وردل بیدا کلیو چد شو علاوڑی را پرگوط وام طرنا علیهم مطورا ورولو م پی وکلل ورول فسا امت ورود بد ده ده وردل ده داغی خلق چی یرونی شیو دخلی دا از آمه خود بیونه یری دا د بی اگه وارول بیدیگ بد چې په دی کوم وارولو شو منظر اگه قوم تاوی چی پیغمبر ویری خونه یری گی نو بده اگه وارول چې په داغی قوم شو دا شیو خود بیونه یری دا این فی ذالک لایع دادی پا دی واقع اکی او د دې باوجود چې ډيري یې مانی او هم مؤمنين ندي دا عرب اکثر ایمان له ولون کله وخت ولای ایمان نه نور او ان ربک انه هو العزیز خدای پاک ستاره دې اوسم د قدرت خاون دی سم الله تن لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصدب أصحاب الأيكة المرسلين استقال لهم شعيب على تتقون غالباً ده وم پیغمبر او ده وم قوم بیان ده حضور پاک تا ده تصالح ده پارا او ده کافران و تا ده زوران ده پارا و مسلمانان و تلائب رد ده پارا دامیو قوم ده چه مشهورو پا اصحاب الائقا ویتا پیغمبر تلی ده شعب علیہ السلام هر قوم سرمخ کی دا باویه اسقار لهما خوهم غودو اسقار لهما خوهم صالح دلتا خوهم شعيب النشت شعيب دديده قوم ننو شعيب علي سلام مخک اصحاب مدین ته تلو داغی دغو وقوم ننو هغه هلاک شو به دې قوم ته ډیر علی بلغه نو دا دې قوم نننه نه د اصحاب لکه دا سیمه معلومیږي دا د فلسطین علاقه شام او د مصر په منځ کې دا سه زیو چې تجارتی مرکزی علاقه او مدین سره نزدي مدین یو کوډی علاقه ده فلسطین او د شام او د مصر په منځ کې د تیجارتي کاروبار نکوبای علاقه ده چې د دوو ملکونو په منځ کې د هابل او د پاکستان منځ کې د کوټه په منځ کې چمن دی او کابل او پاکستان میانستی باڑاو لندی کوتل لی نو دا زین احم تجارتی دا غوی یا گنده او د ممن دوسا دیکی دا مالو نزی رازی دا خشان دا اصحاب لیکا یاو بڑی علاقه او زنگلی اونه بی پاکی باغونو او تجارتي لیا منده و دی خام ټول دا کاروبار د تجارت نو دا دا سپیر خلق و چدي و طول پار سنگ کې خلق واله پیمانه ساتلې وی غلطه او طول کې به خلق پیمانه ادغوي لوخي اوږي پیمانه چې باغي غنم قجوري جوار ورکی او طول ختله نو پتله کې بین فرق ساته او په پیمانه کې پیغمبر علاوه د ایمان نه هغه قومونو تد اخلاق او د معاشري اصول مخې چنا کار م کوي دا دا ایمان دا اوستاسو دا تاوانم دی تولمو آشرا پی خرابی چه سنگ دا تاجر در اجل ده رشتونی تاجر کمانانتار با دا پیغمبران و صدیقین و شهاده و سرائی نو در تک تاجر دا گم دیر سپیر دی آنچه سوگ تگی که دا گی تجارت همیشن اقصان مونی ذکر چه اوزل سڑی پتا پیشی چه دا سڑی دو کمار او تک دی دے عمر در <متحدث> پا رو اسی خرابی. آو دا او په عمر کې درنه سوداونه یوه سړی په پینځور په اسی ورکول باندې طبیعت نه خرانوی او چې د باندې دو کچا چا, چا سارو په نوم طبیعت یې چې دا سری دو کمار دی دی قوم دا کار کوم دا د خدای سم دی چې دا ټول عيبونه په مونږ کې شته خدای مونږ نه حالا کوي له ټول پار څنګه شته کنه دې په خور کې سودا کوا ام پذربني یعنی په چا باندې یقین راځي پورا دومره غټه ګیره به چې د ګیرې نه به شاته ناشته او پټکی به دومره غټه والی چې خرباته ټوپ نشي والې تسبیح ور سره یې عام دروغ وي لین دین کی بدوکه کاين اوبه چې یو ځل مال سړې راشه راشه بی وي او بیا دره اور غزینه همدغه په کا مفلو کار کړي کړي کومه علاقه چې زندان انوار او نقلک سودالي او مسلمان نه زګ چې غري پاور سپانګر کې دا نه پوي دا پوي ګینه په دوکه باندې سوک مال نشي زیاتوله خو یو ځل به دوه پوکټ وینځل به وتی په دریم ځل به پنځه رشه بار د دې مالګه ایکسپورټ او امپورټ واره لا بس پیسي ور کې دا افسران لاږي ولا پانسکه نو به اور د مانوه پاسره شي ان لله منایب کذبا تبلیغ کیلو گوزه چه خدای پاکم محلان و حرام تمیز دیت کرناشی تبلیغ کی سرینی اوتی لده چول عقیده پا دی, پا دی دنیا پا دی روزگاری چپا کیو دی یو سورده آخرت سری تر آیات چی مرگ را آیات چی دی یقینی چی دا سیدونه خدای یو سورده بیاو بسکو کذبا اصحاب الائکت المرسلین دا ایکی خلقم در اغجنوی ټولو پیغمبرانو تا انکارو که دا بانوالو خلقو بان بڑی علاقا و انهوی پاکی ایک کارو وي د دوئی خلکو باند بان خلقو دونو دا, دا باغنو علاقا بی در اغجنوی پیغمبرانو تا. دا وختو استقال لهم شعیبن علا تتقون چوی دوی تا شعیب علیہ السلام تاسو نیرے گئی دا سکا رہے ان ليکم رسول الامین زتا سو تدا فرید طرفا یو پیغام را ورون کین پس سچا پریشتیا سامانت فتقنها دغه لوی خدای نه یارهغه نه فرمانی م کوي و اطیعون اعظم خبره او او ما اسلتم من اجر زتا سن پدې کله تعلیم سن غوانم مزدوری ان اجر ایلا علی رب العالمین زمان مزدوری او بدل او ثواب دا رب العالمین سرا سچل که او اوفو الکیر پیمانه پورا ور که ولا تکونو من المخصرین کمیمه که وی چا سرا دا چا پا حق نا با دا زمونگو تن که دا پی پا لوٹو ور که که نا پا پا نا گا پیمانه دا نو چه ٹک دکان داری نو دا دا پیمانه دا ویخی دم را ٹکولی چه اگه پا کی ویخ کی نه خو لاندې دغې خو نکاري نه پاویې ورکې یا په نیمره هغه میان کې په کې دا ګړي نهګي تا به د دوکانداررانو ټک زیاتې مععلمی ځکه زمونږ د تعب ګې کارې طالبان د دوکان دارانو په ټګو چ دا چې کوملیدللی دي تا طب زما په خپل تت سیز درک پتا بیت خود زیدر کسی در سرمان اِنَّا غِلَّهِ اِنَّا غِلَّهِ اِنَّا غِلَّهِ اِنَّا غِلَّهِ نبی گی دا خلق پتے جارب پا طریقہ ٹکتے چھے سوک سی چلی خدای اقا کامیاب ہم لری او دا چھے سوک ٹگے گی دا سپیرو کی گی زمون تاسل کې چار صدقی مخ کی کارخانو آ کارخانم بند آدھا کپڑو نا اے سر ایو دکانو نا ایب تولی خر باغه سړې یو سړې ساخه خمر راکې چاته نه نوې چې نرخ وې دومره قیمته د دې ځین یو مل خزيو سړې ځال تسوډه علی نرخ کې یو نو ورسره دمه خبره کې دمه خبره چې سره مې باغه د راښني چې دومره راشي په چ اندازې دانه زکه چې دا چې چا ځکه نه راځي چې ما سره مرتبطې کړي کني ګټه کوي 호텔 ته چې دکاندار نه کپڑا لید. تسلور په غزبې درته بوې شپاره سر په غزبې نه تبهه راځه تکه راځه تکه په سلور بدر کې عم به درکې په نان نه تبه چې نه دې سړې د شپاره سونه ما تسلول په پور را نه دا اوس هم د یوي نیمه ده زېوالې دا د زړه غلطونه نه نه رافه خرسې وا مثلا بنين برازي امې باندې بشپاره سر په لیکري درکې به که کارخانه وانه زالمه الدول دروغ لکې کپلو باندې اکثر ریټونه غلط لکې نو کارخانه وانه غلی دکاندار غلی چې باندې په کوڅو کې خرسي غلې مې دا په کپړې په نرخ پی لیکلې هه ته پشپانس روپې پی لیکې ورته په څلور روپې داولې دروغ لکې لیکلې 25 روپې کا ورکه په جوڑشی پاکستان کی لیکلی پہ جاپان ہے